va cunoaște la sfinții lor părinților noaștri, Doamne Iisuseriste, Dumnezeul nostru, ne îndurăm să Amin. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în șurul veci, laș în lui Dumnezeu că ne-a ajutat, am ajuns și la praznicul împărătesc al Bodensului Domnului. Un praznic frumos. Întăiul iernii și cu o mare conotație creștină, că toate aceste taine care le-a făcut Dumnezeu pentru om și le-a și împlinit prin a doua fața sintei trăind prin persoana lui Iisus Hristos sunt indispensabile în mântuirii omului. Aceste taine, iubiți că din ciorș, pentru bunătatea Lui Dumnezeu au fost descoperite prin simții Prăoroci, la timpul lor insuflați de Duhul Sfânt, ca o mângâiere pentru oameni. Trebuiau doar minți luminate și nu luminate printr-o cultură laică, ci luminate prin mintea aceea șlefuită, sau cum spunea Prorocul David, Săgețile celui puternic sunt ascuțite cu cărbuni pusnicești, adică o viață curată și o minte gânditoare spre cele dumnezeiești. Numai acele minți au putut pătrunde în tainele lui Dumnezeu ca să, le să fie descoperite și apoi redate oamenilor cum trebuie să fie și să se comportă și oamenii. De vreme ce însuși Mântuitorul, venit din Fecioara Maria, trup duor, trup desăvârșit, noul Adam, cum a fost numit în Sfânta Scriptură, a venit în poporul mesianic din seminția lui Iuda și toate acestea le-a împlinit cu atât mai mult este de înțeles ca omul, care vrea să-și recucerească ceea ce a pierdut în Părăția lui Dumnezeu să meargă pe aceeași cale după aceeași învățătură al întâi stătătorului sau întâiului născut adică al lui Isus Hristos. Acest mare praznic pe care îl săvează biserica se păstrează în dipticile canonice și dogmatice, totodată încă din antichitate. Votezul în legea veche a fost preînchipuit. În primul rând, a fost ca un votez potopului noie, simbolizând taina sfântului Botez Când. Tot ce este murdar, păcătos, adică mort din punct de vedere duovnicesc, rămâne scufundat în adâncul mării. Așa cum a fost la potopul lui Noe, numai o suflete s-au salvat, restul absolut totul a murit. Nu fiindcă a fost Dumnezeu un tiran ci omul evra, efectiv, din punct de vedere a rodirii cele duhovnicești, era mort. Nu mai aducea nicio roadă și în felul acesta s-a dispensat Dumnezeu de aceste gunoaie prin înnecare. Vedem tot un fel de botez, dar de acum mai pregnant, mai pronunțat, arătat în taina botezului de astăzi, creștinesc, botezul poporului iudeu, că atunci când a trecut prin Marea Roșie, a trecut prin adâncul mării pagiște avun. perete de apă în stânga, perete de apă în dreapta, după ce a trecut pe malul eliberării din robie, pe malul pustiului Sinai, faraon era în adâncul mării. Și atunci Moise, închizând marea, însemnând de acea despărțitură acea despărțitura mării a închis păcatul, cu alte cuvinte, în adâncul mării. Faraon căruia ei s-au descoperit atâta taine făcute de Dumnezeul iudeilor, de cel atotputernic, arătându-se prin fapte că El este făcătorul cerului și al pământului, de vreme ce nu a crezut acestor minuni pe drept și a luat răsplata. Iudeul s-a salvat din robie, și a trecut, s-a născut cu alte cuvinte spre libertate. Deja mirosea acel aer de libertate, de binețe, de pace. O bucurie nespusă care n-au simțit-o niciodată acești oameni din poporul mesianic. Iar poporul lui Faraon împreună cu Faraon a rămas închis în adâncul mării. Iată un botez care îl preînchipuia în inimari pe botezul de astăzi care îl sărbăm și totodată fără de care nu este posibilă mântuirea omului. Botezul, dragi credincioși, cum au lăsat Sfinții Părinți, insuflați de Duhul Sfânt și prin poruncă de la Hristos. Se face prin cele trei afundări, nimic rămas afară din Cel care se botează. Spun cu lux de amănunt acest lucru din cauză că acum când bântuie duhoarea, că nu pot să spun altfel, nu mă lasă limba. Și inima din mine, ființa mea, când bântuie duhoarea de dihora ecumenismului, de dărmare definitivă a tot ce este sfânt, botezul se face prin cele trei afundări, nu prin stropire. Cele trei afundări se fac să nu se vadă absolut nimic din creștetul celuia care se botează. Zicând preotul sau arhieleul care are darul de a boteza, botează-se robului Dumnezeu cu tare în numele Tatălui și îl scufund odată și scoțându Amin a Fiului, iarăși el scufundă zicând Amin la a doua și repetând a treia numele Duhului Sfânt, așa încheie nașterea a doua din apă și din Duh, cum a lăsat-o Mântuitorul. Că sunt atâtea rătăciri, după câți nebuni a lăsat satana pe pământ, 9. Nu ne pasă. Prin ce ce spun și am spus de nenumărate ori și de va ținea Dumnezeu voi mai spune, nu condamn pe nimeni, nici nu spun aceste lucruri dintr-un egoism. Mă doare de ceilalți, dar de vreme ce nu vor să meargă pe drumul Sfinților Părinți e problema lor. Noi ni se cade să fim ascultători de cei care au murit la hotarele ortodoxiei, cu preț de sânge au păzit aceste diptice fără de care, dacă nu le păstrăm, nu este posibilă mântuirea. L-am văzut pe Ioan Botezătorul, botezând timp de trei ani în Iordanului pe toți cei ce veneau și ascultau cuvântul de învățătură, oamenii erau însetați de un cuvânt dulce, de un cuvânt ziditor, ajunseseră la o saturație, la o exasperare de a umfla cuvintele doar retorice iar de conținut erau absolut goale. Venind Sfântul Ioan Botezătorul, cum l-a arătat și Vechiul Testament, dar apoi și Noul Testament, în austeritatea în care trăiam cu stiu, mâncând de miere sălbatică, încins cu cubriu de cuream, învelindu-i trupul cu păr de cămilă, umblând cu sandale. Din această viață atâta de austeră, cuvântul lui era ca un tunet. De vreme ce ducea o viață din aceasta nu datorită sărăcia lipsei materiale, și ducea datorită faptului că îl cunoștea pe Dumnezeu, era prin voința lui să ducă această viață austere și Dumnezeu cercetându-l, i-a dat atâta dar. Îi pregătea calea Mântuitorului. El era cel care împlinea ceea ce a zis prorocului să ia glasul celui ce strigă în pustie. Îndreptați cele strânge, zis cele colțuroase sau în alt context. Toate vala se va umplea și măgura se va smeri. Acest glas striga în, glas, în pustiul minții iudeilor și veneau iudeii la el și ascultau cuvântul și voiau ca să se boteze. Și punându-i în apa Iordanului până la gât, nu-i putea scoate de acolo până nu smășturiseau toate păcatele. Trei ani a făcut acest lucru. Și trebuia să împlinească și originalul. Ultimul care trebuia să vină era mielul lui Dumnezeu, cum a fost numit. Era fiul lui Dumnezeu pe care l-a cunoscut când avea șase luni în pântecele Maicii lui, a Elisabeta. El avea zămisit în pântecele fecioare Maria. Aceste taine s-au săvârșit iubiscă din ciorș cu mare putere Dumnezeiască. A rămas doar omului să creadă și apoi, crezând, îndreptându-și viața să meargă cu aceste cărări mântuitoare. Domnul Hristos, la vârsta de 30 de ani, își îndreaptă pașii spre Iordan. Acolo ar vrea să-l găsească pe Ioan. Pentru prima dată când s-au întâlnit față către față, Dumnezeirea din ei s-au văzut. Adică, Hristos nou s-a misit în pântă cele fecioare și acela prung de șase luni. Este nefire să conștientizeze dar știind de fapt noi știind că totul este cu lucrare dumnezeiască acea moogădea de om avea format din pântă cele Elisabete și a cunoscut pe zibitorul său apoi l-a mai văzut odată când a arătat cu degetul spunând apostolilor Iată-mi lui Dumnezeu! Acum venea Domnul Hristos la râul Iordanului să împlinească alte capitole de prorocii. A cerut botezul de la Ioan. El s-a stiit, cum eu rog al lui Dumnezeu să te botezi pe tine, Dumnezeu. Iar Mântuitorii a spus, lasă această smerenie, trebuie să-mi primim cele spuse de Tatăl Ceresc. Smerindu-se Ioan Botezătorul, după cum îl și caracteriza această frumoasă podoabă, când spun smerindu-se, adică mintea lui a stat în aceeași cugetare frumoasă, nu s-a mândrit că a venit Fiul lui Dumnezeu să se boteze din mâna Lui. Plecat și cu mare cucernicie a primit această misiune, el om neputincios fiind să-L boteze pe Fiul lui Dumnezeu. Domnul Hristos intră în Iordan, intră numai cu picioarele și toarnă apă Domnului Hristos, cum este și în iconografie, și în felul acesta îl botează pe Fiul Mariei, Fiul omului și Fiul lui Dumnezeu. Atunci s-a despicat cerul și o rază de lumină S-a arătat din adâncurile cerului până pe creștetul Domnului și un porumbel s-a așezat pe capul Domnului și totodată s-a auzit glas din cer. Acesta este Fiul meu cel iubit, pe acesta să-L ascultați. În tradiția veche, botezul Domnului mai este supranumit arătarea Domnului. Adică acum avea să se arate Sfânta Trăime în plinătatea sa lucrativă, adică Domnul Hristos, noul Adam, om săvârșit și Dumnezeu săvârșit, vine sub lege și împlinește legea, Duhul Sfânt în chip de porumbel, care vestea pacea. Ca așa cum porumbelul dat slobă de către Noie ca să-i aducă veste de au, căzut, de au scăzut apele și a venit cu o ramură de măslin simbolizând pacea, simbolizând încetarea morții, simbolizând împăcarea, așa Duhul Sfânt vine în același simbol al porumbelului în Noie. Ca aceea a fost o umbră, o preînchipuire, dar acum vine pe adevăratelea că Duhul Sfânt, Dătătorul de pace, purtătorul de cuvânt al Domnului, cu alte cuvinte, legătura între cer și pământ, vine și mărturisește Încetarea mâniei lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos care acum se botează și totodată Tatăl Ceresc mărturisește prin glasul său veșnic și tunător în urechile tuturor oamenilor că acesta este, adică pe care stă Duhul Sfânt și care a venit la râul Iordanului să se boteze din mâna slugei, acesta este izbăbitorul și totodată Fiul lui Dumnezeu. Să nu vă împuținați să suflet cei care vedeți în iconografie că Ioan botează prin stropire. E propus spus stropire. Aceasta este caracteristică Vaticanului. Taina care este? Dacă oamenii care veneau și ascultându-i cuvântul lui Ioan, intrau până la gât în apă și își mărturiseau păcatele, Domnul Hristos, om de săvârșit fiind, nu mai avea nevoie să fie scufundat în apă. Ce să mărturisească? Chiar era fără de păcat numai cât a simbolizat botezul, pe când restul omenirii care se naște cu păcatul strămoșesc trebuie să fie scufundată. Nu s-a întâmplat același lucru la tăierea prejuri. Acolo nu a fost doar un simbol, ci a fost Tăierea împrejur după datină, copilul suferind durere, plângând și vărsând sânge. Acest lucru avea să se întâmple că el venea în plinătatea legii. El era prunc, om desăvârșit și a tăiat cu alte cuvinte păcatul strămoșesc. El fiind fără de păcat, strămoșesc a plătit pentru toată omenirea. Întâi botezul în legea veche și acum a preda botezul nou care e doar din apă și din tu. Apa fiind materia, iar Duhul Sfânt fiind darul lui Dumnezeu care șterge păcatul strămoșesc și îl înscrie pe om în dipticile cerești. Iubesc că din la timpul acesta găsim firesc că mergând spre distrugerea tainelor, a sfințelor taine ale bisericii, să se mutileze aceste lucruri. Mai ales în Rusia, cu tristețe vă spun, aproape toți botează prin stropire. Și am avut multe confruntări de probleme de genul acesta cu Nu mai cât stropesc copiii, nici cristelnițe nu mai au. În ardea la fel în țara noastră, dar acum au început parcă o campanie universală și, cum de multe ori m-am caracterizat, nu am nevoie să credeți cuvintelor mele. Mulți ați văzut cum botează. Măcar cei care știți cum trebuie să se încreștineze un copil și participați, spuneți că nu îi se numește botez acela care este mutilat. Nu mai spun acum pe internet, îmi spunea cineva, în ce schimonosire au putut să mai ajung acești preoți, dar e problema lor și vor răspunde la Dumnezeu. Eu nu fac decât să-mi fac datoria și să vă spun litera legii, că numai așa trebuie, dragi credincioși, păzind cele care le-au lăsat Sfinții Părinți, Așa putem să creștem frumos, putem să creștem niște oameni, măcar cât de cât apropiați de cere mântuitoare, dacă decolo lăsăm, dincolo le schimonosim după poftele trupești, nu putem ca să fim niște oameni constanți, puternici în a ne apăra, ceea ce trebuie să. Ducem și să mărturisim pentru mântuire. Taina Sfântului Botez este uriașă. Domnul Hristos s-a arătat întru totul că este om desăvârșit, închizând gura tuturor ereticilor care mutilează firea trupească a Domnului Hristos. Ne punem întrebarea Tu, Monofizitule, cum pot să mai crezi în Hristos sau Iehoviștii sau alții? De vreme ce nu crez în firea omenească a Lui, atunci Ioan Botezătorul ce a botezat în Iordan? Ce a născut Maica Domnului? Pe cine au lăudat îngerii? Cui au adus daruri magii? Ce au răstignit evreii pe crucea Bogotei? Pe cine l-au dat jos de pe cruce? Pe cine l-au îngropat? O himeră? O fantomă? Cred că negreșit am numit cea mai ineptă erezie monofizismul. Domnul Hristos s-a botezat la vârsta de 30 de ani nu întrituindu-se prin acest gest al Domnului ereticii din Occident, care se botează la 30 de ani. S-a botezat la vârsta aceasta că el era în putere de a preda noul botez pentru noul Israel. Se preda noua biserică, cea veche, sinagoga, căzând din dar. El era ușa tuturor prorocilor și totodată o deschidea cea a noi. El care a dat legea veche era în putere de a o închide și a dat legea nouă. Cum s-a arătat și Mântuitorul declinându-și identitatea sa ecriziologică? Eu n-am venit să stric legea, ci -am venit, am venit să o plinesc, adică ultimul care împlinea legea, el era dătătorul de lege, ca drept dovadă că s-a tăiat prejur. păstra sabatul, păstra sinagoga, dar nu iubea pe slujitorii sinagogii. El era singurul în drept ca să predea ceea ce noi astăzi avem de mare preț. Odorul acesta mântuitor numai dacă îl vom păstra nealterat. Spun aceste lucruri nu inventându-le, nu folosind fel de fel de cuvinte sofistice ci spun adevărul ca să vedeți cum trebuie să fie un creștin, cum trebuie să meargă, ce să lucreze și să se mântuiască, nu doar a mima o credință, o faptă în numele unui Hristos închipuit. Că dacă vedem de multe ori în viața noastră când doar închipui lucrurile, le mimezi, ele nu ajung niciodată la coacere și să te bucuri de ele, să te râng. Ați observat oameni care încep ceva, dar se arată destul de neserioși pe parcurs. Când dau de greu, trecând șarmul acela, acea miere înbietoare, deja sucombe, mor sub propriile lor edificii. Începând de la o umilă căsnicie și terminând cu niște sfere sociale, cu atât mai mult putem să înțelegem ce înseamnă satornicia, perseverența în a fi un om într-adevăr calculat și să termin ceea ce ai făcut. Domnul Hristos nu a lăsat lucrurile neterminate precum și succesorii lui Apostolii și după ei până în zilele noastre, cu preț de sânge, cu multă trudă și-au încheiat pașii vieții frumos, cinstit, cu mare demnitate. În primul rând pentru ei și-au rămas ca niște lumini, ca niște povățuitori, până în zilele noastre pentru noi. Iubiți credincioși, de ne va ajuta Dumnezeu, vom mai merge pe firul acestor taine ca să le mai înțelegem în plinătatea lor. Timp de 8 zile se ia gheasmă mare dimineața, numai cei care, cred că știți condițiile, cât de cât, și apoi anafără. Păziți gheazma mare că după odovania a praznicului nu se mai ia decât cu binecuvântarea preotului înainte a duhovnicului, înainte de mărturisire. După mărturisire, când puneți lucrurile sfinte, scrieți pe sticla în care o păstrați sau anafora sau celelalte și puneți-le întotdeauna deasupra brâului undeva într-un loc ușor curat ca nu cumva neștiind ce este confundându-le să le aruncați cine știe la ce locuri de necinste cum s-a și întâmplat păziți-vă și fiți cumpătați în cele ale mâncărilor nu cumva venindu-vă rău să vomitați în locuri de necinste, dacă totuși vi se întâmplă un disconfort de genul acesta, luați un vas curat sau o pungă, cei care vă știți neputincioși, și dați la un loc curat sau la o floare să puneți. Fiți cumpătați cu aceste lucruri dumnezeiești și totodată vă rog mult de tot. Nu ne amestecați agheazma noastră care astăzi se face în toată lumea ortodoxă și la Iordan unde a fost această lucrare dumnezească cu alte aghiazmări. Că știu că mai sunteți unii din aceștia și faceți colecție de aghiazmă luați-vă de unde vreți, duceți-vă la Vatican, duceți-vă unde vreți, dar lăsați-vă, dacă aveți credință, păstrați-o acolo, cinstită și nu amestecați. veți fi cumpătați și grijurii cu aceste lucruri dumnezeiești și Dumnezeu va avea grijă de sufletul fiecăruia dintre noi. Bunului Dumnezeu să-i dăm slavă și cinste în veci. Amin. Vom merge să facem aghiazma.